і повернув одне з покритих пилом і кров'ю знамен, щоб ним укривали їхні труни. Інші ветерани, найдостойніші, досі ще чекали повідомлення про пенсію в темних кутках громадської добродійності. Одні вмирали від голоду, інші, живлячися своєю киплячою люттю, жили далі і повільно гнили від старости у принадливому лайні слави. Тимто, коли полковника Ореліано Боендіа з'явився зі своєю пропозицією розпалити пожежу нещадної, не на життя, а на смерть війни, яка зітре з лиця землі цей ганебний, наскрізь прогнитий режим, підтримуваний іноземними загарбниками, полковник Кернельдо Маркес, не зміг притлумити в собі почуття жалости. Ой, Ореліано! зітхнув він. Я знав, що ти постарів, але тільки сьогодні зрозумів, що ти набагато старіший, ніж здається. У метушні останніх років Урсула майже не мала вільного часу, щоб як слід підготувати Хосе Аркадіо до зайняття папського престолу. Аж поки надійшла пора виряджати його до семінарії і довелося надолужувати все похабцем. Сестра Хосе Аркадіо Меме Чиє виховання ділили між собою Сувора Фернанда і Понура Амаранта, майже в ту пору дійшла віку, коли їй можна було віддати до монастирської школи, де з неї мали зробити віртуозну клавікордистку. Урсулу мучили такі тяжкі сумніви, що методи, якими вона сілкувалася загартувати дух млявого кандидата у папи, не досить дієві, але вона винуватила в цьому не свою старість, що змушувала спотикатися. Не чорні хмари, що заступали її зір, даючи змогу розрізняти і то через силу лише обриси речей. Гурсула вбачала причину в чомусь такому, чого й сама не могла достеменно визначити. Але невиразно уявляла собі як постійне, чим раз більше псування часу. Роки тепер минають не так, як колись. Скаржилася вона, відчуваючи, що повсякденна реальність вислизає її з рук. Колись, думала Урсула, діти росли дуже повільно. Досить згадати, як багато збігло часу, перше, ніж Хосе Аркадіо, її старший син, утік із циганами. І скільки всього сталося, поки він вернувся додому розмальований, наче змія, і розмовляючи, ніби якийсь астролог незрозумілою мовою. А скільки відбулося в цьому домі, перше ніж Амаранта і Аркадіо забули мову індіанців і навчилися розмовляти іспанською. Подумати лише, скільки днів і ночей просидів бідолаха Хосе Аркадіо Боєндія під каштаном. Як довго оплакували його смерть, перше ніж до будинку занесли вмирущого полковника Ауреліано Боєндія. А йому, після таких довгих війн, і стількох страждань не минуло ще й п'ятдесяти. Колись вона бувало крутиться цілісінький день зі своїми людяниками і ще встигає наглянути за дітьми і спостерегти з їхніх очей, що їм пора дати рицини. А тепер, коли вона зовсім вільна і з ранку до вечора тільки наглядає за Хосе Аркадіо, вона через той зіпсований час не встигає довести до кінця жодної справи. А вся правда полягала в тому, що Урсула, давно вже загубивши лік своїм рокам, ніяк не хотіла визнавати старости, усюди товклася, вусе втручалася, набридала чужинцям своїм незмінним запитанням. Чи то не вони бува, залишили в домі гіпсову статую святого Йосифа, щоб постояв, поки вщухне дощ? Ніхто не міг із певністю сказати, коли саме Урсула почала втрачати зір. Навіть в останні роки її життя, коли вона вже не вставала з ліжка, всі думали, що Урсулу просто перемогла велика старість, і ніхто не помітив, що вона зовсім осліпла. Сама Урсула почала відчувати наближення сліпоти незадовго до народження Хосе Аркадіо. Спершу вона вважала це тимчасовою недовгою. Пила бульйон із мозкових кісток і закапувала очі бджолиним медом. Але вневдовзі пересвідчилася, що безнадійно поринає в темряву. Їй так і не випало дістати ясне уявлення про електрику, бо коли в Макондо встановили перші електричні ліхтарі –